23. harmadik fejezet. Naplóbejegyzés 476. uszón. Azt hiszem, tudom, hogy ússzam meg. Egy vihar legszélén vagyok. A méretét vagy az irányát nem tudom, de azt igen, hogy mozog, és ez is valami, amivel dolgozhatok. Nem kell bejárnom és felfedeznem a vihart, az jön majd hozzám. A vihar lényegében csak por a levegőben. Nem veszélyes a marsjárókra. A féle áramszázalék veszteségként gondolhatok rá. Ellenőriztem a tegnapi áramtermelést, és az optimálisnak a 97%-a volt. Szóval ez most egy 3%-os vihar. Haladnom kell, és közben oxigént kell újra termelnem. Ez a kettő a fő célkitűzése. Az energiám 20%-át használom az oxigén visszanyerésére, amikor megállok a levegő úgyhogy ha a vihar egy 81%-os részén állok meg, akkor tényleg nagy bajban leszek. Még akkor is kifogyok az oxigénből, ha minden elérhető energiát az előállításra fordítok. Ez a végzetes forgatókönyv, bár igazából már jóval korábban is végzetessé válhat a helyzetem. Áramra van szükségem, hogy elinduljak, különben itt ragadok, amíg a vihar továbbál vagy eloszlik. Az pedig hónapokba telhet. Minél több áramot generálok, annál többet tudok mozogni. Tiszta ég esetén az energia 80%-át mozgásra fordítom, és így 90 kilométert haladok szolónként. Most 3%-os veszteséggel 2,7 kilométerrel kevesebbet teszek meg, mint amennyit kellene. Némi haladási távolság elvesztése szolónként nem nagy ügy, mert bőven van idő. Viszont nem mehetek túl mélyre a viharban, mert soha többé nem fogok tudni kijutni belőle. A minimum az, hogy gyorsabban kell mozognom a viharnál. Akkor ugyanis el tudok manőverezni körülötte anélkül, hogy teljesen beborítanak. Tehát tudnom kell, hogy milyen gyorsan mozog. Ehhez elég, ha egy szót elüldögélek itt. A holnapi vattértékeket összehasonlítom majd a maiakkal, és csak arra kell vigyáznom, hogy ezt a napnak ugyanazon részében tegyem meg. Akkor tudni fogom a vihar sebességét, legalábbis az áramszázalék veszteségéhez viszonyítva. De ismernem kell a vihar alakját is. A porviharok nagyok, akár több ezer kilométer átmérőjűek is lehetnek, úgyhogy amikor megkerülöm, tudnom kell, hogy melyik irányba induljak el. A vihar mozgásával merőlegesen kell haladnom, méghozzá abba az irányba, amerre a vihar enyhébb. Íme a tervem. Most 86 km tehetek meg, mert tegnap nem tudtam teljesen feltölteni az akukat. Holnap itt hagyok egy napelemet, és 40 kilométert vezetek délnek. Aztán leteszek még egy napelemet, és újabb 40 kilométert megyek délfelé. Így lesz három referenciapontom 80 kilométeren belül. A következő nap visszamegyek, és összegyűjtöm az elemeket és az adatot. Mindhárom helyszín azonos napszakban összehasonlított vattértékeiből meg lesz a vihar formája. Ha délre sűrűbb, akkor észak felé kerülöm meg. Ha északon sűrűbb, akkor délnek megyek. Remélem, hogy délnek kell mennem, mert az kiapár tőlem délkeletnek van. Ha északnak indulok, azzal alaposan megnő majd az utazásom hossza. Csak egyetlen apró probléma van. Nem tudom rögzíteni az elhagyott napelemek vattértékét. A marsjáró számítógépével könnyű nyomon követni és naplózni, de kell valami, amit lepakolhatok és itt hagyhatok. Nem olvashatom le csak úgy az értékeket akkor, amikor elhaladok a napelemek mellett. Különböző helyekről kellenek az adatok, ugyanabban az időben. Úgyhogy a mai napot őrült tudósként fogom eltölteni. Csinálnom kell valamit, ami naplózza a vattértékeket és amit itt hagyhatok a napelemmel. Mivel márra úgyis itt ragadtam, kint hagyom az elemeket. Legalább teljesen feltöltődnek az akuk. Naplóbejegyzés 477. szól Ráment az egész tegnapi és mai napom, de azt hiszem készen állok a vihar lemérésére. Meg kellett oldanom, hogy fel tudjam jegyezni a vattértéket és a hozzátartozó időt minden napelemnél. Az egyik elem ugyan velem lesz, de a másik kettő messze, jóval magam mögött hagyva. És a megoldás a magammal hozott tartalék eva ruha volt. A szkafandereken kamerák vannak, ezek rögzítenek mindent, amit látnak. Van egy a ruha jobb újján, vagy a balon, ha az astronauta balkezes, egy másik pedig az lemez felett. A kép alsó részére rá van égetve egy időbélyeg, akár csak a régi, remegőházi videóknál, amiket apa készített. Az elektronikai készletemben van egy csomó árammérő, úgyhogy arra gondoltam, mi értelme saját naplózórendszert csinálni. Egyszerűen csak egész nap lefilmezem az árammérőt. És ezt is csináltam. Amikor bepakoltam az útra, direkt magammal hoztam az összes készletet és szerszámot, arra az esetre, ha meg kellene javítani a marsjárót. Először leszedtem a kamerákat a tartalék Eva ruháról. óvatosnak kellett lennem, nem akartam tönkretenni az kafandert. Ez az egyetlen tartalékom. Kihúztam a kamerákat és a memóriacsippek vezető kábeleiket. Az egyik árammérőt egy kis tárolóba tettem, majd a kamerát a fedél aljára ragasztottam. Amikor lezártam a tárolót, a kamera szépen rögzítette az árammérő kijelzőjét. A teszteléshez a marsjáró energiáját használtam. Hogyan fog a naplózóm áramhoz jutni, miután itt hagyom a felszínen? Úgyhogy rá lesz kötve a két négyzetméteres napelemre az elég árammal látja majd el. Valamint még egy kis, újra tölthető akut is beteszek a tárolóba, hogy áthidaljam vele az éjszakát. Ezt is a tartalék Eva ruhámból vette. A következő probléma a hő. Pontosabban annak hiánya volt. Amint kiviszem ezt a cuccot a marsjáróból, baromi gyorsan hűlni kezd majd, és ha túlságosan lehűl, leáll az elektronikája. Tehát kellett egy hőforrás, és a megoldást az elektronikus készletem szolgáltatta ellenállások. Még hozzá jó sok. Az ellenállások felmelegednek, mert ez a dolguk. A kamerának és az árammérőnek a napelem termelte energia kell csak, úgyhogy a többi az ellenállásokba megy majd. Elkészítettem és leteszteltem két áramnaplózót, és megbizonyosodtam róla, hogy a képeket szépen rögzíti a kamera. Aztán jött egy eva. Lepakoltam két napelemet, és rácsatlakoztattam őket az áramnaplózóra. Hagytam, had naplózzanak egy óráig, aztán visszavittem őket, és ellenőriztem az eredményeket. Remekül működtek. Lassan sötétedik, holnap reggel itt hagyok egy áramnaplózót, és elindulok délnek. Amíg dolgoztam, az oxigenátort bekapcsolva hagytam. Miért ne? Így most bőven el vagyok látva o és indulásra készen állok. A mai napelem hatékonyság 92,5% volt a tegnapi 97-tel szemben. Ez azt bizonyítja, hogy a vihar keletről nyugatra halad, mert a sűrűbb része tegnap kelet felé volt. Tehát ennek a területnek a napfény mennyisége szolonként 4,5 százalékkal csökken. Ha még 16 szót itt maradnék, akkor már elég sötét lenne ahhoz, hogy belehalljak. Még jó, hogy nem maradok itt. Napló bejegyzés: 478. szól Ma minden a terv szerint alakult, nem volt semmi fennakadás. Nem tudom megállapítani, hogy bejebb tartok a viharba vagy kifelé belőle, mert nehéz megmondani, hogy a környező fény több vagy kevesebb, mint tegnap volt. Az emberi agy keményen dolgozik, hogy elvonatkoztasson ettől. Amikor elindultam, hátrahagytam az áramnaplózót, majd miután megtettem 40 km dél délfelé, végeztem egy gyors evát és kiraktam a következőt. Most arra levezettem mind a 80 km. -t. Felállítottam a napelemeimet töltéshez, és naplózom a vatt értékeket. Holnap el kell indulnom visszafelé, hogy felszedjem az áram naplózókat. Veszélyes lehet, elvégre egy ismert vihar területre fogok behajtani. De megéri a kockázatot. Apropó, említettem már, hogy elegem van a krumplikból? <gül> Mert istenemre mondom, elegem van a krumpliból. Ha visszajutok a földre, veszek majd magamnak egy kis házat Nyugat-Ausztráliában, mert Nyugat-Ausztrália pont a föld másik felén van idaho képest. Azért hoztam ezt fel, mert ma egy húsz csomagot ettem. Öt ilyet tettem félre speciális alkalmakra. Az elsőt 29 szólal ezelőtt tettem meg, amikor elindultam a skiaparellibe. De a másodikról teljesen elfeledkeztem, amikor pár szólal ezelőtt elérkeztem az utam feléhez. Úgyhogy most élvezem a félúti lakomámat. Valószínűleg illőbb is, ha ma eszem meg, mert ki tudja, mennyi időbe telik megkerülnem a vihart. Ha pedig benne ragadok és halára leszek ítélve, befalom a többi felcímkézett kaját is. Naplóbejegyzés 479. szól Fordultál le már rossz helyen az autópályán? Csak el kell vezetned a legközelebbi kiáratik, hogy visszafordulhass. Mégis gyűlölöd az út minden centiméterét, mert távolodsz közben a célottól. Ma így éreztem magam. Visszatértem oda, ahol tegnap reggel voltam. Fúj! Visszafelé felszettem az áramnaplózót, amit félúton kitettem, és most hoztam be azt, amit tegnap itt hagytam. Mindkettő a reményeimnek megfelelően működött. Letöltöttem a felvételeiket egy laptopra, előre a képet délre, és végre megkaptam a napfény hatékonysági adataimat. Három helyszínről egy 80 kilométeres vonalon, a nap ugyanazon időpontjából. Tegnap délben a legészakibb naplózó 13,5 százalék hatékonyságvesztést mutatott. A középső 9 és felett. A marsjáró pedig a legdélibb helyszínen 6,4-et. Elég világos a helyzet. A vihar tőlem északnak van, azt pedig már tudom, hogy nyugat felé tart. Ez azt jelenti, hogy elkerülhetem, hogyha délnek megyek, és miután hagyom, hogy elvonuljon tőlem éjszakra, ismét kellett felé veszem az irányt. Végre valami jó hír. Pontosan dél-keletben reménykedtem. Nem fogok sok időt veszíteni. <hály> Hajaj, holnap harmadszor is meg kell tennem ugyanazt a rohadt Naplóbejegyzés 480 szól. Azt hiszem kezdem elhagyni a vihart. Egész nap az egyes marsi autópályán utaztam, és most ismét a tegnapi tábor vagyok. Holnap végre megint igazi haladást érek majd el. Délre abba hagytam a vezetést, és felállítottam a táboromat. Az itteni hatékonyság vesztés 15,6%. Ami a tegnapi tábor 17 ához képest azt jelenti, hogy amíg délnek tartok, le tudom előzni a vihart. Remélhetőleg. A vihar valószínűleg cirkuláris. Általában az, de az is lehet, hogy egy beugróba tartok, amely esetben egyszerűen kurvára halott vagyok. Oké? Okay? Nekem is vannak határai. Hamarosan tudni fogom. Ha a vihar cirkuláris, napról napra nagyobb hatékonyságot kell elérnem, amíg újra vissza nem térek a száz százalékhoz. Ha ez megtörténik, az azt jelenti, hogy teljesen délre vagyok a vihartól, és elkezdhetek keletnek haladni. Meglátjuk. Ha nem lenne ez a vihar, egyenesen dél-keletnek tartanék a cél felé. Mivel most csak dél felé megyek, közel sem haladok olyan gyorsan. Ugyan megteszem a szokásos napi 90 kilométert, de csak 37 kilométerrel érek közelebb a Skiaparellihez. Mert pitágorasz egy pöcs. Nem tudom, mikor jutok ki a viharból, és indulhatok meg egyenesen a Skiaparelli felé, de egy valami biztos. Mert a tervemnek, miszerint a 494. szolon megérkezem, annyi. Az 549. szolon jönnek értem. Ha azt lekésem, itt élem le a hátra lévő, nagyon rövid életemet. És még az MF-ét is módosítanom kell. Ajaj! Naplóbejegyzés 482 szól. Levegő nap a pihenés és a spekuláció ideje. kép. Johanzen digitális könyvteményének hála elolvastam 80 oldalt Agatek Kriszti nyaralógyilkosok című regényéből. Szerintem Linda Marsal tettes. Ami a spekulációt illeti, azon spekuláltam, hogy mikor jutok már ki végre ebből a rohat viharból. Még mindig délfelé megyek, minden nap, és még mindig érezhető a hatékonyságvesztés, bár csökken. Minden tetves nap csak 37 kilométerre jutok közelebb az MFV-hez 90 helyet, és ez bosszant. Fontolgattam, hogy kihagyom a levegőnapot. Tudnék menni még néhány napot, mielőtt elfogy az oxigén, és ez elég fontos, hogy kikerüljek a viharból. Végül mégis ellene döntöttem. Eléggé a vihar előtt járok már, hogy megengedhessek magamnak egy napszünetet, és különben sem tudom, hogy néhány extra nap segítene Ki tudja, milyen messzire nyúlik a vihar délre? Hát a NASA valószínűleg tudja. Nyilván a földi híradások is mutatják róla a képeket, és aligha ha nem van valami weboldal is, mondjuk www.igyhalmegmarkvatni.com. Szóval van kb. 100 millió ember, akik pontosan tudják, hogy mennyire nyúlik délre a vihar. Csak én nem vagyok köztük. Naplóbejegyzés 484. szól Végre! Végre kijutottam ebből a rohadt viharból. A mai energiatermelés százszázalékos volt. Nincs több por a levegőben. A vihar párhuzamosan halad az útirányommal, ami azt jelenti, hogy délre vagyok a porfelhő legdélibb részétől. Feltételezve, hogy a vihar cirkulális. Ha nem, bassza meg. Hónap egyenesen megindulhatok a Skiaparelli felé, ami jó, mert sok időt vesztettem. 540 kilométert mentem délnek, hogy elkerüljem a vihart. Katasztrofális pálya letérés. De összességében nem volt olyan rossz. Bőven a Terra Meridiani belsejében vagyok, és kicsit könnyebb itt vezetni, mint az Arábia Terra rögös, rohadék terepén. A Skiaparelli majdnem keletnek van, és ha a szextánsom és a főboszon alapuló kalkulációim helyesek, még 1030 km vár rám. Szollonkénti 90 km rel számolva és figyelembe véve a levegőnapokat, a 498. szólón kell megérkeznem. Nem olyan rossz. A majdnem már külő vihar végül csak négy szóllal késleltetett. Még mindig lesz rá 47 szólom, hogy elvégezzem az MF-én a NASA által kiötlött módosításokat. Naplóbejegyzés: 487. szól Van egy érdekes lehetőségem, és a lehetőséget szó szerint értem. Az opportunity. Messze letértem az utamról, így most nem vagyok messze a marsi felfedező rovertől, az Opportunity-től. Nagyjából 300 kilométerre van. Szóval négy szól alatt odaérhetnék. A francba is, de csábító. Ha be tudnám üzemelni az Opportunity rádióját, újra kapcsolatba léphetnék az emberiséggel. A NASA folyamatosan el tudna látni pontos helyzetemmel, a legjobb irányjal, szólna, ha egy újabb vihar kerül az utamba, és úgy általában véve figyelemmel tartanak. De ha őszinte akarok lenni, nem ezért testem gondolkodóba. Hanem mert elegem van belőle, hogy egyedül vagyok. A francba is. Miután bekapcsoltam a Pathfinder-t, hozzászoktam, hogy kommunikálni tudok a földdel, De ennek annyi, mert a rossz asztalnak támasztottam neki egy fúrót, és most megint egyedül vagyok. És ennek mindössze négy szó alatt véget tudnék vetni. De ez egy ostoba, irracionális gondolat, hiszen már csak 11 szóra vagyok az mf től Miért tennék kitérőt egy újabb szarráment roverből összetákolt rádió kedvéért, ha pár héten belül úgyis lesz egy vadonatúj, teljesen működőképes kommunikációs rendszerem? Szóval bármilyen csábító is egy köpésre lenni egy újabb rovertől. Öregem, rendesen teleszórtuk velük a bolygót, mi? Nem lenne okos húzás. Különben is egyelőre épp elég jövőbeli történelmi helyszínt találtam meg. Naplóbejegyzés 492. szól. El kell gondolkodnom a hálószobán. Jelenleg csak akkor tudom felállítani, ha a marsjáró belsejében vagyok, és mivel egy légzsiliphez csatlakozik, nem tudom elhagyni a járművet, amíg ott van. Az utazás során ennek nincs jelentősége, mert úgyis minden nap fel kell tekernem, de onnantól kezdve, hogy megérkezem az MFA-hez, már nem kell vezetnem többet. A hálószoba minden dekompressziója és kompressziója terheli a szegéseket. Ezt a leckét a saját káromon tanultam meg, amikor a lak felrobbant. Úgyhogy az lenne a legjobb, ha nem lenne rájuk szükség. Beszarás. Most tudatosult bennem, hogy tényleg azt hiszem, hogy eljutok az emeféhez. hez Figyelted, teljesen természetesen beszéltem arról, hogy mit fogok csinálni, miután odaértem az emeféhez. hez <gül> Nem nagy ügy. Csak az a skiaparellibe, és lógok egy kicsit az emefével. vel szép. Minden esetre nincs másik légzsilipem. Egy van a marsjáron, egy pedig az utánfutóm, és annyi. Ezek pedig alaposan be vannak építve, szóval nem választhatom le valamelyiket csak úgy, hogy azután a hálószobához csatlakoztassam. Ellenben a hálószobát teljesen le tudom zárni, és ehhez még csak nem is kell bar -bar munkához folyamodnom. A légzsilip csatlakozóján van egy fedő, amit le tudok hajtani, hogy lezárja a nyílást. A csatlakozót ugyebár egy popsátorból loptam, ami egy vészhelyzeti megoldás a marsjáró nyomásvesztesége esetére. Elég haszontalan lenne, ha nem tudná lezárni magát. Sajnos azonban vészhelyzeti eszköz lévén nem újra felhasználásra tervezték, hanem arra, hogy az emberek elzárják magukat benne, amíg a legénység többi része oda nem ér hozzájuk a másik marsjáróval. Akkor aztán utóbbiak leválasztják a popsátrat a lyukas járműről, csatlakoztatják a sajátjukhoz, és a maguk oldaláról átvágják a zárt, hogy kimentsék a társaikat. Hogy ez mindig kivitelezhető legyen, a küldetés szabályai előírják, hogy három embernél sohasem tartózkodhat egyszerre több egy marsjáróban, és hogy mindkét marsjárónak teljesen üzemképesnek kell lennie. Ha az egyik nem az, a másikat sem lehet használni. És itt jön a brilliáns tervem. Miután megérkezem az mff hez már nem hálószobaként használom majd a hálószobát, hanem az oxigenátor és a légkörszabályzó otthonaként. És az utánfutó lesz a hálószobám. Franco mi? Az utánfutóban rengeteg hely van. sokat dolgoztam érte, hogy legyen. A ballonnak köszönhetően jó nagy a belmagasság, még ha a padlóterület nem is túl terjedelmes. Emellett a hálószoba ponyvájában Köszönhetően a gondosan tervezett laknak, amiből loptam, bőven vannak szelepnyílások, tripla redundánsok, ami azt illeti, mert a NASA biztosítani akarta, hogy a lak szükség esetén kívülről is újra tölthető legyen. A lényeg, hogy a hálószobám benne az oxigenátorral és a légkörszabályzóval le lesz zárva, és tömlökkel csatlakoztatva lesz az utánfutóhoz, hogy ugyanazon az atmoszférán osztozhassanak. Az egyik tömlön pedig átvezetem a hálózati feszültséget is. A marsjáróból raktár lesz, mert már nem kell majd hozzáférnem a vezérlő rendszeréhez, míg az utánfutó teljesen üresen fog állni, és így lesz egy állandó hálószobám. Még műhelyként is használhatom majd, amiben elvégezhetem a módosításokat az mf nek a légzsilipen beférő alkatrészein. Persze a légkörszabályzóval vagy az oxigenátorral baj lesz, át kell vágnom a hálószobát, hogy hozzájuk férjek. De már itt vagyok 492 szólóta, és egész idő alatt remekül működtek, úgyhogy ezt a kockázatot vállalni fogom. Naplóbejegyzés 497. szól Holnap már a Skiaparelli bejáratánál leszek. Már persze, ha semmi sem süler rosszul. De hé, minden más imán ment ezen a küldetésen, nem? Ez szarkazmus volt. Ma levegő nap van, és most az egyszer nem érdekel. Olyan közel vagyok a skiaparelli hogy szinte érzem az ízét a számban. Leginkább persze homokot éreznék, de nem ez a lényeg. Ez még persze nem az út vége lesz, hiszen a bejárattól további három szólba telik majd eljutni az MFA-hez, de a francba is, már majdnem ott vagyok. Talán már a Skiaparelli-peremét is látom. Baromi messze van, és lehet, hogy csak a képzeletem játszik velem. 62 kilométerre van, szóval ha tényleg látom, akkor is csak éppen hogy. Holnap, ha elérem a bejárati krátert, délnek fordulok, és a bejárati rámpán lépem át az Skiaparelli medence határát. Végeztem pár gyors számítást, és a lejtő elég biztonságosnak tűnik. A perem és a meder közti szintkülönbség másfél kilométer, a rámpa pedig 45 kilométer hosszú, ami két fokos lejtőt jelent. Nem gond. Holnap éjjel új mélységekig sűjedek. Újra fogalmazom. Holnap éjjel elérem a mélypontot. Nem, ez sem hangzik túl jól. Holnap éjjel Giovanni Schiaparelli kedvenc lyukában leszek. Na jó, elismerem, most már csak hülyéskedek. A pereme sok millió éven át volt kitéve a szél állandó támadásának, ami úgy erodálta a sziklás dombtetőt, ahogy egy folyóvág keresztül egy hegyláncok. Korszakok teltek el, de végül áttörte a kráter oldalát. A szél által kreált magasnyomású zónának így már volt egy csatornája, amit tágíthatott. A törés minden múló évezreddel egyre szélesebbé vált, és közben a támadó szél által hurcolt por és homokszemcsék megtelepedtek odalent a mederben. Végül létrejött egy egyensúlyi állapot. A homok olyan magasra halmozódott fel, hogy összefolyjonak a kráteren kívül lévő földdel, és onnantól kezdve nem befelé, hanem kifelé terjedt. A lejtő addig hosszabbodott, míg létrejött egy újabb egyensúlyi állapot, amit számtalan apró részecske komplex interakciója és az általuk fenntartott szögletes forma határozott meg. Megszületett a bejárati rámpa. Az időjárás dűnéket és sivatagi terepet kreált, a közeli becsapódások köveket és sziklákat hordoztak, és a forma egyenetlenné vált. A gravitáció végezte a dolgát. A rámpa idővel összenyomódott, de nem egyenletesen. Különböző sűrűségű részek különböző iramban sűjtettek, egyes részei kőkemények voltak, mások porszerűen puhák maradtak. Noha biztosított egy kis, átlagos lejtőt a kráterbe, maga a rámpa rögös és keservesen egyenetlen volt. A bejárati kráter elérésekor a mars egyetlen lakója az Kiaparelli medence felé fordította a járművét. A rámpa nehéz terepe ugyan váratlan volt, de nem tűnt rosszabbnak, mint azok az egyéb felszínek, amiken már rutinszerűen navigált. A kisebb dűnéket megkerülte, a nagyobbakon pedig óvatosan áthajtott. Minden kanyarodásnál, minden lejtőnél és emelkedőnél, minden útakadálynál óvatosan járt el. Átgondolt minden irányt és megfontolt minden lehetőséget. De ez sem volt elég. Ahogy a marsjáró egy látszólag közönséges lejtőn haladt, lefutott egy láthatatlan peremről. A sűrű talajt egyik pillanatról a másikra felváltotta a poha por, és mivel az egész felszint legalább 5 cm-nyi homok borította, semmilyen látható jel nem utalt a hirtelen változásra. A marsjáró bal első kereke elsüllyedt, a hirtelen dőlés pedig teljesen felemelte a földről a jobb hátsót. Ezzel aztán több súly került a bal hátsó kerékre, ami ingatak helyzetéből szintén a porba süppett. Mielőtt a sofőr reagálhatott volna, a marsjáró az oldalára borult. A tetejére szépen perpakolt napelemek pedig úgy szálltak szét róla, mint egy elejtett paklikártya. A marsjáró a vontató kampóval hozzá kötött utánfutót is magával rántotta. A kampó csavarodása úgy ketté az erős kompozitot, mint egy száraz gajat, és elszakadtak a két járműt összekapcsoló tömlők is. Az utánfutó az elejével ugrott fejest a poha talajba, és átpördült a ballon tetejére, majd hirtelen rászkódva megállt. A marsjáró nem volt ilyen szerencsés. Tovább bugdácsolt lefelé a domból, úgy dobálva magában a sofőrét, mint mosógéparuhákat. Húsz méter után a puha port szilárdabb homok váltotta fel, és a marsjáró is megállapodott. Az oldalán nyugodva fejezte be a borulást. Az immár hiányzó tömlőkhöz vezető szelepek érzékelték a hirtelen nyomássökkenést és bezárultak. A nyomás sehol sem szökött ki. A sofőr egyelőre életben volt.